România în direct, cu Moise siguran la Europa FM. Cătălin Tolontan ridică azi în premieră un colț de cortină din ceea ce se anunță a fi cele mai dure, sincere și incomode dezvăluiri făcute vreodată de un sportiv de performanță din România. Pe 4 iunie va apărea la editura Vremea carte autobiografică a gimnastei campioane Maria Olaru. În loc de orice altă lovitură de începere pentru dezbaterea de astăzi, am selectat pentru dumneavoastră mai multe pasaje din articolul lui Tolontan, jurnalist care și prefacează cartea Prețul Aurului a gimnastei Maria Olaru. Zice așa. Un copil povestește scandalurile din casă, gelozia, bătăile, sinuciderea tatălui în care este implicată și o jucărie, episoadele de beții ale mamei. Povestește și despre iubirea părinților, după care a tânjit și pe care deseori a simțit-o. Un copil ajunge în sala de gimnastică și ridică ochii către norocosul șir de antrenori, admirând-o și bătând-o. O relație tandă și nepermisă. Bătaie, cafteală, atingere, mângâiere, pedeapsă, altoială, urecheală, câte sinonime avem noi românii pentru bătaie? Și câte sinonime avem, tot atâtea generații avem de fete și băieți care au suportat o educație cu palma? Un copil povestește numele nostru cum ne-am furat-o acasă, la școală, în ateliere, la rude și în internate. Un copil a trăit toate aceste lucruri. Cartea e necesară și insuportabilă. E cartea unui om care nu se victimizează, își cunoaște valoarea, își amintește efortul. E o carte despre toți copiii de subcomunism. Maria s-a născut în 1982. Noi ceilalți n-am ajuns atât de departe pe scena lumii, nu avem reușitele Mariei sau ale colegelor ei, dar indiferent cât de mici au fost mondialele și olimpiada fiecăruia dintre noi, ne-am străduit să ni le respectăm și să le ducem la bun sfârșit, pentru că noi suntem copiii ai României. Semnați-vă sub mine, își încheie articolul Cătălin Tolontan. Un prilej foarte bun pentru noi de a discuta, de fapt, despre performanțe ale adulților care în copilărie au fost educați cu bătaia sau care au primit o educație severă. Vedeți, există aceste mituri încă, subzistă astfel de mituri în societatea noastră și ca părinte vă spun și eu și alții ca mine. Încă avem îndoieli că o educație făcută unui copil fără violență nu-l va transforma pe acesta într-un bleg, într-un loser, într-un ratat. Nu m-aș duce foarte mult pe ideea de comunism, că în comunism era permis așa ceva. De fapt, dacă urmăriți cu atenție viața socială din România, o să vă dați seama că, eventual, în școală, copiii nu mai sunt bătuți cu echerul la palmă, cum luam eu, de exemplu, ca să fac performanță la matematică. Sau profesorul de sport nu, e, nu, nu mai administrează bătăi de alea de 10-20 de minute, cum de asemenea am încasat în liceu de la dirigentele care mi era și profesor de sport. Am și certificat de la imle pentru asta. Doamnelor și domnilor, vă invit astăzi la România în direct să vă povestiți experiențele din copilărie, atenție, nu facem aici o discuție în care să-mi spuneți că dumneavoastră nu vă maltratați copiii. Vă invit să spuneți cum a fost copilăria și în ce măsură performanțele dumneavoastră de astăzi au legătură sau nu au legătură cu educație care a fost violentă sau nu. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați și în mod anonim, puteți să vă dați orice nume, nu contează, puteți face dezvăluiri pe care să le audă toată țara. Bună ziua, Dan! Bună ziua! Vă ascultăm! Oh, sunt îngrozit de ce, de ce aș citit acolo. Puteți să Mane. citiți mai mult să știți că n-am citit tot articolul lui Tolontan. Okay. Puteți am să înțeleg. citiți cartea care va apărea peste câteva zile da. și articolul pentru început pe tolo.ro? Da. Uh, vreau să vă spun că eu sunt născut în 75 și din cauza că eu nu am fost de, de aceeași religie cu majoritatea, eram de la Biserica Baptistă, Primeam bătaie la școală săptămânal. Aveam o administratoare care ne scotea în fața careului și pe lângă faptul că ne făcea păduchioși și aveam întotdeauna probleme cu păduchii, primeam bătaie de de neterminat. Un alt episod a fost tot din cauza... Nu, nu, din cauza că trebuia să facem performanță la matematică, am luat bătaie din cauza matematicii de ne ieșit pe urechi. Vă spun, am primit atâta bătaie că nu e adevărat, dar uh, acum nu vreau să fiu ipocrit. Adevărul e că dacă stau un pic să mă uit în urmă, au avut un anume efect. Pentru că. Ați am făcut performanță. Am făcut performanță în sensul că uh, dacă nu aveam niciun viitor pentru alții în epoca trecută, astăzi suntem toți frații mei, suntem directori de firme și așa mai departe. Dan, întrebarea este alta. În ce măsură faptul că ați ajuns director de firme sau că ați făcut da. performanță la matematică este legat, corelat, direct de bătaia pe care ați mâncat-o? Altfel nu. spus, ați fi făcut, credeți, performanță și fără să mâncați bătaie? Sau nu Nu pot să vă spun. Eu sunt sincer și nu pot să vă spun. Eu vă spun că am învățat și din cauza fricii. E adevărat lucrul ăsta. Asta pot să vă spun. Vreau să fiu sincer, nu vreau să fiu ipocrit. Nu, nu pot să vă spun, dar cred că totuși a avut, a avut o o importanță în viața noastră lucrul ăsta. Că... Sigur că a avut o importanță. Iam. Întrebarea da. și de fapt dezbaterea astăzi, când un astfel de tratament cel puțin în mod formal interzis de societate, mă rog, și atunci în mod formal să bas copiii era interzis, dar era o normă goală de conținut. În momentul de față mai există niște instituții, mai e o protecție a copilului, mai e un număr la care poți să, sun, poți să sune vecinii sau poți să sune copilul. Se mai sesizează din când în când și protecția aia a copilului Adică, mă înțelegeți, lucrurile sunt schimbate Dar nu sunt schimbate pe fond foarte mult Față de cum erau în anii 80 sau în anii 90 sau în anii 70 0372069599 Lucian, bună ziua Bună ziua Să vorbiți un pic mai tare, vă ascultăm rând, da, În primul rând vreau să spun că am toată admirația pentru tine Sper că am mulți tineri să-ți exemplu Uh, ce vreau să spun. Două episoade de scurt, așa din, din viața mea care al doilea cel puțin a schimbat viața, sunt convins. Nu am mari realizări. Uh, prima am o experiență undeva, cum clasa treia sau patra, am făcut o bacănă la școală. Nu știu cum a ajuns o lamă de bărberit la mie răpunea. Eram mai mulți prieteni acolo, colegi de casă. Nu știu cum am reușit de... L-am îngheat așa pe un coleg pe spate și am teat ceaca cu acea lamă. Bineînțeles că copiii de lângă mine au început să râdă. Eu am simțit așa a, a, și ce l-am făcut. Vreau să zic că au mai tăiat că vreo 4 ceci. A doua așa. zi pe la școală bineînțeles părinții cu copiii au venit cu cecile tăiate, Învățătarea a trimis doi copii la mine acasă. A venit maicenea. Așa. I-a prezentat ce am făcut. Și învățătoarea, țin minte că a spus o maică-mea ce doamnă, luați copil acasă, luați măsurile care credeți că trebuie să și veniți și le spuneți și nouă. Din <trui> m-am dus acasă cu maica mea eram foarte aproape de școală, stai că nu era acasă, mi-a explicat maică-mea ce facă am făcut, atât mi-a zis, ei că mă zice, te duci în casă, te dezvlați și în tine și mă Am A venit o, o, o curelușă, o mică, adică nu o mare, nu, o curelușă, M-am bătut drabănii. Nu știu, un minut, două, trei, haban Când am ajuns înapoi la școală cu maică, bineînțeles că eram vânăt. Maică mi-a că am venit, am luat măsuri, nu se va mai întâmpla. Doamna învățătoare, toată și învățătoare, cum este atunci. Și ok, care sunt? Și mi-a dat că m-aș ajuns. Acum nu știu în ce măsură, ceilalți copii, bineînțeles, vă spun că sunt. Nu mai aveam curaj să mai fac alte coacene. Nu știu, a fost bine, n-a fost bine. Deci a fost experiență destul de... Lucian, dumneavoastră, cum v-ați adugat copiii? I-ați mai pălmâit din când în când? Uh, nu, nu, bine, nu pot să zic. Poate că o palmă le-am dat. Nu, nu i-am mai în spiritul ăsta. Ce deci, noastră nu, de pălmâni pălmâni copii? Nu copii? noastră nu știți dacă v-ați sau nu copiii? Poți. nu știți dacă v-ați sau nu copiii? Le-am dat o palmă, dar nu, deci nu, nu, bătaie cum, de exemplu, cum am primit-o aia de la Texan și au mai primit și altele, dar asta am primit-o așa, de bună dreptate. Cam cât de des le-ați dat o palmă? Sau nu vă amintiți? Ce să zic? Lucian, o... uite, eu pot să spun clar și concis că nu mi am lovit niciodată copilul dumneavoastră. Puteți să spuneți acest lucru? Nu, nu, nu, nu. Deci i am, -am, -am pe nu, Bine, palme la fund. Nu, nu, bătaie, nu. Adică, bătaie și eu, palmă la fund se poate mi o bătaie. Deci, în felul meu, am încercat așa să îmi impun un pic de respect. În schimbă, ce să zic? De aici, de exemplu, avea o vorbă. Când mă trimiteau undeva să cumpăr ceva, niciodată nu mă trimiteau cu o băutură sau cigări. Nici eu n am făcut lucrul ăsta cu copiii mei. Dar dacă mă trimiteau undeva să îi cumpăr ceva, pâine sau mașinul ce, aveau vorbă. Ai venit, de treaba să-i spun, am întrebat. Deci, cum? cum? N-am înțeles. Cu, copii, cu copiii mei, dacă te-ai spuneam să meargă să cumpere o pâine, păi acum, am timp. Bine, nu foarte poate am Ce vreau să vă spun azi în mea care sunt promis că am Lucian, de... stați un pic, stați un pic. Da. Sunteți deci foarte mult timp deja pe fir și vă mulțumesc da. pentru această experiență, dar vreau să mai dăm și altora posibilitatea să povestească. 0372069599, Ciprian, bună ziua. Mi-e foarte greu vreau să, vreau să comentez experiențele fiecăruia dintre dumneavoastră. De aceea prefer să vă las posibilitatea să povestiți și să comentăm cât mai puțin lucrurile astea, sau eu cel puțin. Vă las pe dumneavoastră să le interpretați. Vă ascultăm, Ciprian. Bună ziua, domnule măi. de o vârstă, v-aș întreba armata, ați făcut-o? Nu. Nu, n-ați făcut-o. Am vrut să vă zic că în sport, cel puțin pe vremea noastră, era ceva... Fă ca în armată, cum se făcea odată armata. Adică în și așa mai departe. Am făcut uh, handbal de perform performanțe la clubul din din Brașov. Ciprian, nu se aude foarte bine. Puteți vorbi mai aproape de telefon? Eu pot să vă spun că am no, făcut fotbal aude. la... Eu am făcut fotbal la clubul sportiv muncitoresc Drobeta turnul Severin, până în clasa a șasea și în afară de faptul că fotbalul e un sport destul de dur și că eram tot timpul julit la picioare și că alții mai mari și mai puternici decât mine mă rupeau, nu mi-am inteles că antrenorul antrenorul nostru de atunci, nu o să-i dau totuși numele, am avut tentația să-i dau numele, de am avut o ezitare, să mă fi pălmuit vreodată sau să-mi fi zis vreodată ceva, mă rog, așa, nu știu, ce înțelegeți, prin... că ne mai făcea blegi, că ne mai presa nu, să... Nu, nu, nu, nu e vorba de... Da, astea, da, sunt, uh, probabil, la ordinea zilei, dar să ne gândim uh, că generația de aur de fotbal la au fost deoseamă cu noi și așa mai departe. Iar dezbaterea Poate de astăzi, de Ciprian, este dacă eu n-am ajuns fotbalist de succes pentru că nu m-a bătut antrenorul. Asta e întrebarea. Întrebarea, da, o înțeleg întrebarea, dar aș vrea să zic un răspuns. Probabil că n-ați uh, îndurat. Eu unul de aceea m-am și lăsat. Eu când s-a ajuns la bătaie m-am lăsat. Și, și în ziua de astăzi, cu emisiunea de astăzi, mi-ați stăpnit niște amintiri care mă dor sincer să fiu și până nici în ziua de astăzi n-am explicat părinților de ce, că au fost și la mine la ușă să mă duc înapoi și nu m-am mai dus și n-am fost în stare în zilele acelea să explic de ce nu mă mai duc la antrenamente și de ce m-am lăsat efectiv de, de sport. Deci din aceste motive eu am decis să nu mă duc. Ciprian, faptul, faptul că ați da. sunat acum arată că vreți să povestiți acea experiență. Vă rog să povestiți. Da, aș vrea să, să zic că am auzit pe interlocutorul de mai devreme cu, că a ajuns director și a ajuns. Eu zic că era, e prețul prea mare. Da, și a, a plătit un preț prea mare că ca să ajungi director că ai fost bătut și că ai primit o educație. Nu. Eu am luat această decizie și am votat atunci a să nu mai continui. Acum sunt șofer, trăiesc o viață decentă și să nu-mi pare rău că am făcut pasul. Colegii mei sunt pe dincolo, toți au al rang, nu mai mă compar cu ei cum ar veni, dar nu-mi pare rău, vă zic sincer. Deci, Pre... asta nu Prețul este... e prea mare, spuneți dumneavoastră, dar, da, pe de altă parte, confirmați cumva că cei bătuți ajung directori, iar cei nebătuți ajung șoferi? Da, că au înghițit, au înghițit și au făcut performanță până la urmă. Eu n-am mai ales calea aceasta, eu m-am hotărât să nu ales calea aceasta și nu m-am lăsat în josii și bătut. Vă mulțumesc deci. pentru, pentru telefon, Ciprian. Cred totuși că aveți nevoie să mai vorbiți cu cineva pe această temă pentru că până la urmă nu ați povestit experiența noastră și nici eu nu o să mai insist. 0372069599. 206 Luminița, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! E o experiență din copilărie, sunt mai multe, dar cea mai dureroasă, să zic eu așa, când eram la școală și nu înțelegeam matematica, clasele mici, clasa a doua, a treia, și m-a ajutat tata, era mai trițeput și mi-a făcut temă în felul în care el o știa și învățătoarea, bineînțeles, și-a dat seama, m-a scos la tablă și eu nu știam să fac. Și da. atunci, cu capul de tablă, Până am ieșit sângele și a fost dureros. Acasă m-am dus, mama a fost mai dureros, că... luminița bă, sângele, capul v-a durut sau rușinea că în fața clasei mi-s-a întâmplat asta. Eu cred că m-am speriat că m-a trimis la baie și am văzut că iese sângele de pe nas și era așa, când vezi sânge ca și copil te sperii. Hai să vă povestesc o experiență de-a mea. Cred că am mai povestit-o, da. dar aș vrea să o povestesc și după aia continuăm cu dumneavoastră. Deci, așa cum vă spuneam, în clasa 10 -a, am mâncat dată bătaie de la diriginte. Mă rog, m-a prins jucând cu mingea, aruncând cu mingea în clasă. Dirigintele era și profesor de sport. Îmi amintesc foarte clar cele 20 de minute în care m-a bătut crunt cu pumnul dar cea mai rușinoasă experiență a fost, și pe aia n-o niciodată, momentul în care am primit un pumn în față, am căzut peste catedră, m-am răsturnat cu craci în sus, momentul în care mi s-au spart pantalonii și mi s-au văzut chiloții. Vă mărturisesc că asta a fost cea mai mare rușine dincolo de bătaia pe care am primit-o atunci. Dumneavoastră, de ce vă amintiți luminița? V-am făcut această confesiune Ca să, ca să, ca să vă clase, stimulez să vă deschideți că așa, Da, da. eu mă gândesc că era în fața clasei Și probabil și asta Și mai era așa o amintire Fetele, eu eram trunță scurt Tot timpul vreau să mă trun, aveam părul lung Pentru că învățătoarea mai prindea fetele de coadă Și le mărtea așa, știi, vătărată Le făcea cer cu coada Și era așa o... Și ce amuzant? De, de ce găsiți amuzant asta? Acum, acum zâmbesc, dar uh, ani de zile m-am străduit să fac uh, tratamente, terapii am citit, m-am străduit ca să o înțeleg, să, să o iert ca să nu port uh, durerea în suflet pe învățătoare pentru că m-am gândit că așa a fost sistemul așa a știut ea așa atât a putut dar eu să nu rămân cu durerea în suflet și să-i să port pică și ce-am învățat eu de aici așa am doi copii, două fete Cu fiecare învățătoare Eu le-am spus uh, Nu că nu mă interesează notele Dar nu vreau stres Deci copilul meu să știe să citească Să scrie, să socotească, Pentru că și eu acum as și de multe ori Mai eu calculatorul Dar nu vreau stres Și uh, e important să meargă cu drag și am Domnului, amândouă fetele au avut învățătoare extraordinare, calme, blânde, care... Ceea ce nu înseamnă că, că vor ajunge directoare. Dumneavoastră, da, de exemplu, eu... ați ajuns? Nu nu nu nu nu, nu, nu, nu. nu, nu sunt directoare. Am firma mea, într-adevăr, dar nu sunt directoare. Ah, sunteți patroane, vorită... sunteți peste directoare. Da. da, da. Dar vă dați seama patru... că în felul ăsta a confirmat și dumneavoastră încă o dată faptul că bătaia influențează, nu știu cum să spun... Influențează într-un fel pozitiv, cred. Nu știu ce să zic, și mama m-a bătut foarte mult, așa era ea, militeroasă și cu bătătorul de covare și cu cataramă de la pionier, mă rog, așa știa ea. Dar dumneavoastră n-ați devenit violentă după aceea? Nu, eu ce mi-am dat seama că îi arătam la fiică mea că cu lingura de lemn în bucătărie, îi spuneam așa, uite, și pe m am văzut-o să ea cu popușile, cu lingura de lemn, punându le știi? și atunci mi-am dat seama că de fapt copiii copiază ce văd și uh, am continuat să mă controlez pentru că și eu sunt de fire mai impulsivă și uh, mi-am dat seama că faptele vorbesc mai mult decât Luminița, Luminita, Luminita sunteți, da. sunteți obișnuită cu gândul că fetițele dumneavoastră pe care nu le educați cu bătaia, există riscul să nu ajungă niciodată olimpice, campioane, directoare? patroane. Um, Vă gândiți vreodată no, la am asta? Soț, nu, am un sos, eu zic, minunat, care știe eu nu pot încă, dar mă strădui. Știe cum să le educe sau să le spună răspicat, ferm. Ce și cum, deci autoritatea de tată. Eu sunt mai blând, am devenit în extrema cealaltă înțelegătoare, blândă, încerc să le înțeleg, dar el este mai ferm fără violență, deși și așa, ele vin, sunt foarte sensibile și tata a zis că nu știu ce în face, dar nu m-a zis și pentru ele deja e... Uh, ele simt sunt fără să, să fie... Sunt foarte sensibile, sensibil. spuneți dumneavoastră. Da. Vă, mul vă mulțumesc da. foarte mult. Vă mulțumesc că ați împărtășit cu noi această experiență, Luminița. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Sunt foarte sensibile. Pe vremea în care eu eram în liceu, în fiecare recreație mare, când, mă rog, când nu ne băteau profesorii, făceam noi câte o bătaie în parc. Ne băteam pe în parte, așa se spunea. Și la fel ca în liceul meu, care, atenție, era un liceu de mate fizică de elită la vremea respectivă și astăzi e la fel. Cu toate astea, în fiecare recreație mare, existau niște bătăi violente între copiii în parc, de care știam doar noi. Apropo de efecte. Tibi, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh... Am făcut sport de performanță toată viața mea. Am început din clasa 8. -a. Am luat bătăi de la antrenorul meu, Când n-am luat, luat de la mama și de la tata. Iar când le spuneam lor că uite, am luat bătăi de ce am ratat, am făcut o prostie, nu mi-au mi zis niciodată nimic, din contr, mi-au zis bine ce a făcut. Nu, eu părerea mea este că nu este nicio problemă dacă au luat cu palmă. Sau, uh, au luat probabil o păruială. Gândiți-vă că pe vremea aia eram campion mondial la handball, eu făcând handball. Eram, doare, știți unde mă doare, Tibi? 15. Tibi, știți unde mă doare de faptul că ați devenit dumneavoastră campion? Niciunde. Okay, e un preț Acum, mult prea mare, Tibi. Că și ne arată toată lumea cu degetul. Nu ne arată Sunt nimeni, nimeni cu degetul, Tibi. Habar n-am cine sunteți dumneavoastră și chiar nu mă interesează deloc performanța dumneavoastră. De fapt, mi-e rușine de faptul că m-am uitat atâția ani la gimnastică bucurându-mă de medaliile respective obținute cu prețul schingirii unor, unor copii. Dumneavoastră vă gândiți... De, de ce vă spuneți că e schingiuire? Citiți și dumneavoastră articolului. Domnule, nu e vorba de o, palmă, de o palmă? Și chiar dacă e vorba de o palmă, unde, care e limita? Când uitați -vă, o palmă... Uitați-vă uitați ce fac copiii în școli. Nu mai există respect, nu mai există nimica, pentru că nu mai pot să-i atingă niciun profesor dacă îi trage de ureche. Ne, ne arătăm la televizor Da, foarte bine. Foarte bine. Da, mi se e pare normal. normal. Mie mi se pare normal, Tibi. Citiți și dumneavoastră articolul Tolontan, că să vă spun că o palmă de la, nu știu, o palmă de la Belu scrie acolo, da, o palmă grea. Dacă... Întrebați-o pe Nadia Cumanet să vedeți câtă bătăie a luat. Întrebați-o pe Teodora Ungureană să vedeți câtă bătăie a luat. Bun, hai să o luăm altfel. Hai să luăm altfel. Câte fete erau în centru de pregătire? Câte, câte fetițe duse de la 5-6 ani erau în centru de pregătire de la DEVA? Și câte dintre ele, dintre sutele sau miile de fetițe care au luat palme și bătăie acolo, au apucat să devină campioane? Câte, câte dintre ele au mâncat bătaie de geaba, vă întreb din acelea puține, te au fost acolo, au ieșit foarte multe campioane, iar acum din cele Câte multe... Au ieșit, 5, -a -au Câte au ieșit, domnule? 5-10? Câte au ieșit? 20? Câte au ieșit? Vă dați seama care e prețul mândriei de care vorbiți dumneavoastră? Nu, am făcut mai multă performanță decât acum. Da, categoric așa este, dar care e prețul acelei performanțe? Nu mai suntem oameni. Ne dezumanizează, tocmai asta este de ideea. Este ca un drog, medalia au. vorba de Cu o palmă vi se pare schinciuire? Da. Mi se pare. Mi se pare bine. Mie nu mi se pare. Mie nu mi se pare. Și dumneavoastră ați luat, și eu am luat, și probabil că. Și bine uh, ne-au făcut. Nu m-a făcut. Da, bine ne-au făcut și mie, și probabil și dumneavoastră. Dar inclusiv am înțeles inclus, că vezi din Roberta, turnul turul Severin. De Monica ați auzit, da? Nu sună cunoscut. Portarul Național de Hambal, da. care a fost după antrenorul uh, reprezentativ al Spaniei. Da. Era deja la senior când l-a bătaie. Așa? Și asta ce dovedește? Potaie, senior, a zis asta dovedește no, un nivel de educație și de cultură, domnule. Asta dovedește niște frâne de care, inconștienți cum suntem, nu ne putem explica de ce nu ajungem altfel. Deci, încă o dată, cum foarte bine spunea Luca dimineața în deșteptarea în discuția cu Tolontan, la gimnastică au performat Rusia, China, România, niște țări unde astfel de lucruri erau permise. Care dintre aceste țări, Rusia, China, România, se compară astăzi din punct de vedere al nivelului de trai, chiar al nivelului de educație, cu alte țări care nu permiteau astfel de tratamente? De-aia vă spun, discuția, despre, discuția de astăzi este despre bătaie și educație. Despre unde duce acest tip, pentru că vedeți, noi am avut până la urmă șansa și uitați-vă la Cătălin Tolontan care este, care subscrie, care și încheie articolul așa, semnați-vă sub mine, pentru că noi suntem copiii caftiței României. Tolontan este un tip absolut neviolent în ziua de astăzi, pentru că noi toți am trecut printr-o, nu știu cum să vă spun, o revoluție a mentalităților din anii 90. Unii le-am înțeles, alții nu le-am înțeles. Eram extrem de violenți ca generație, vă rog să mă credeți. Deci, încă o dată, când vă fac această, spre deosebire de dumneavoastră, eu nu sunt un anonim la această emisiune. Și vă spun că ne băteam precum sălbaticii. Asta era educația pe care o primam în România și dumneavoastră îmi spuneți de medalii. Cristian, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise, aș putea să spun chiar bună ziua, domnul psiholog Moise, pentru ziua de azi, poate prin intermediul emisiunii reușiți să alinați câteva sută să de-a lungul vremii. Am 42 de ani. Asta ați zis mai devreme că vă bătați în curtea școlii. Eu mi-aduc aminte că... aveam un parc. Eram ferit de ochii profesorilor. Parc. Nu că profesorii, știți, fiecare, fiecare bătea în felul lui. Noi ne băteam ca draci în parc. Da, la mine în cartier se făceau găști și mergeam în alte cartiere ca să ne batem. Deci eram un pic mai avansat din punctul de vedere al timpeni. Ce vreau să vă spun, sunt la a patra generație de intelectual, nu vreau să mă dau acum că sunt eu deștept, dar vreau să spun, a spus mai devreme, așa este, lipsa de educație a creat și creionat aceste abuzuri pentru copii și la rândul lor, părinții acestor copii sunt vinovați pentru că nu au luat nicio măsură, văzându-se probabil cu o medalie sau cu niște bani câștigați pe aceste bătăi. Am văzut că mai devreme între este propagandistul bătăi versus performanță. Eu... Omul a spus ce credea. Deci nu, hai să nu facem pe nimeni probleme. Spus... Până la urmă, emisiunea asta este o emisiune sinceră. Dacă cineva spune o părere cu care eu nu sunt de acord sau de asta nu înseamnă că trebuie să-l facem propagandist, Cristian. Perfect de acord. Vreau să mai adaug un singur lucru. În școala generală aveam o profesoară de fizică care avea o deosebită plăcere să ne dea castane cu inelul. Uh -huh. e, după ce ne dădea aceste castane, vreau să spun că nimeni din clasa aceea nu performa la acea uh, materie numită fizică. Pentru că era această teamă, și cu toate că această teamă exista și persista, niciodată nu s-a făcut performanță. Deci, aceste bătăi cu care, să spunem, ar fi de acord unii sau alții, conform cărei ar duce la performanță, cred că nu este, nu este de actualitate acum. Eu, la rândul meu astăzi, că de asta am și sunat, vă felicit că nu vați ați niciodată copii. Eu, astăzi, la ora 9, i-am dat copiului meu un caiet în cap, ca să scris urât. Uh -huh. Lucru care mă marchează și nu-mi face cinste. Dar în același timp consider și cred că bătaia nu aduce nimic abund din potrivă. Aduce frustrări, umilințe care nu au niciun fel de randament. Cred că nimeni n-a făcut o statistică să se întrebe din 10 copii dacă 5 bătuți au performat și au ajuns director și ceilalți sunt vânzători în piață sau măturători. Nici nu cred că se poate face o astfel de statistică pentru că sunt lucruri mult prea intime unul. În afară de asta, la noi să știți că lipsesc destul de mult studiile. Deci noi, ăsta e un subiect tabu în societatea noastră. Majoritatea românilor își bat copiii. Chiar dacă spun, dom'le, eu nu-i ating, prefer să îi cresc altfel, să-i educ cu vorba bună și așa mai departe. Așa că nici nu prea se fac studii pe această temă. E un subiect tabu, la fel ca și cel cu alcoolismul părinților. În momentul în care am deschis vorba despre alcoolismul părinților, au sărit toată lumea la mine, inclusiv Tolontan a sărit. Pentru și noi nu avem studii în momentul de față. Ce știm și asta de studiile internaționale e că România probabil că va depăși sau va depăși în curând Rusia din punct de vedere al consumului de alcool pe cap de locuitor. Dar nimeni nu face corelații între schingirea copiilor și alcoolismul părinților. Eu un alt subiect, nu vreau să mă duc în el astăzi. Vă mulțumesc Cristian, Alexandra, bună ziua! Bună ziua, m -am auzit? Da, Uh, am 29 de ani și cred că sunt una dintre cele mai tinere persoane care a vorbit azi. Și vreau să vă spun că părinții mei nu m-au votut niciodată, nici pe mine, nici pe fratele meu. Nu-mi amintesc nici măcar de o palmă, nici peste cap sau ceva. Sănătos, da, sunteți directoare? Așoală. Nu sunt directoare încă, dar să știți, am șanse să ajung. <laughs> să zic și nu ca să mă laud, doar că sunt foarte mândră de unde am ajuns la vârsta la care, pe care o am, unde a ajuns și fratele meu, la, și la inclusiv la ce salariu câștig. Uh -huh. Și la oamenii din jurul meu și ce mă conjoară în ziua azi și viața mea cum e acum. Și având modelul părinților mei, cu toate că părinții mei nu au nu sunt niște intelectuali, în sensul că nu au treinată o facultate și poate au sub educație altor persoane, dar pentru asta absolut niciodată nu s-au atins de noi. Și nici ok, am terminat liceu acum 10 ani. Dar nu mi-amintesc, nu am niciun fel de amintire nici din școala generală, nici din liceu, în care un profesor să mă fi bătut pe mine sau pe colegii mei. Nu-mi amintesc de povești cu o hai, aleargă că ești pleagă. Da. Dar cred că prin asta am trecut cu toții. Alexandra, de dar... ce sunăți dumneavoastră la această emisiune? Ca să transmiteți ce mesaj? Că... Ca să transmit că. Uh, nu, nu cred că putem să generalizăm povestea cu bătaia poate că fiind dintr-o generație mai tânără între timp lucrurile se schimbă și eu cred că totuși țara asta are are șanse să fie în regulă și din punctul ăsta de vedere, pentru că totuși am, am născut în 87, am copilărit în anii 90, am ajuns la 29 de ani și pot să zic că părinții mei nu m-au bătut. Am da. prieteni pe care părinții au bătut și sunt convinsă că lucrurile poate n-au stat ca la mine în familie dar totuși mai am o speranță că lucrurile o să se înd da, vă, vă mulțumesc foarte mult că ați sunat Am un singur sfat pentru dumneavoastră Considerați-vă părinții intelectuali Chiar dacă nu au terminat o facultate Intelectual vine din limba latină De la intelego Care înseamnă înțelege Deci puteți să vă considerați liniștită părinții intelectuali Iulia, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm Aș dori să vă spun că Bătaia este ruptă din rai Dar și vorba bună mult aduce am 35 dulce. de ani, am oferat dulce. Da, mi-aduc um, da, aminte de două bătăi primite la părinții mei, care una consider că mi-a prins bine în momentul în care am dat uh, treapta uh, în clasa noua, vreau da. la, la un liceu sportiv, am ajuns să fac contabilitate în prezent și m-a consider că mi-a prins bine. Mare și mă s-a da. ajuns dumneavoastră să faceți contabilitate, pe da. bune? Adică În ziua astăzi... Căștigați peste, uh, peste salariul mediu pe economie, ziceți? Ceva de genul, dar consider că, aș. totuși, uh, între două lucruri, uh, sportul a fost ceva plăcut pentru mine la vremea respectivă. Nu divagați, Iulia, că nu vă merge cu mine. Iulia, deci dumneavoastră legați bătaia de la părinți de faptul că câștigați astăzi peste salariul mediu pe economie? Nu. Mm neapărat, dar fac ceea ce îmi place. Chiar dacă și sportul la vremea respectivă era ceva, ceea ce îmi plăcea extraordinar mult. Iar vis-a-vis uh, -vis de vânta dulce, aduce, duce, uh, când avem o anumită vârstă, ne dăm seama că părinții, sub o formă sau alta, ne îndrumă. Și nu mai departe am exemplu părinții mei, care îl susțin pe fratele meu, făcând ceva în același domeniu, a pornit pe un alt drum și au a ajuns să îl îndrume, reîndrume spre aceeași profesie, bineînțeles. Nu în am înțeles parte nimic. Noi, Vorbiți neînțe. foarte criptat. Deci, nu am înțeles nimic. Părinții dumneavoastră, pe fratele dumneavoastră, l-au deturnat de la drumul inițial către un alt drum și. Mă rog, conjunctura, conjunctura Așa. viața. Așa da. a fost viața, a fost nevoie să plece din țară, iar totuși, acolo unde este în acest moment, l-au susținut din toate punctele de vedere să revină la, ceea ce a, la facultatea unitară pe care a făcut-o în țară, să-și urmeze aceeași profesie pe care și-a ales-o aici, dar nu aici ci afară. Da. Și totuși, părinții își susțin copiii, chiar dacă o fac prin bătaie, chiar dacă o fac cu vorba vorbă bună. Deci nu contează cum o fac. Important e că-i susțin. Corect. Asta este părerea mea. Ei, eu nu sunt de aceeași părere bagali. cu dumneavoastră, Iulia, pentru că, uite, eu n-am luat foarte des, de exemplu, compase la palmă de la prof de matematică din generală. Uh, am ajuns la un moment dat să mă preocupe foarte mult matematica până în clasa 10 când am luat 2 la treapta a doua Întâmplarea a făcut că am luat treapta a doua dar m-am despărțit definitiv de matematică Dacă aș fi rămas pe matematică n-aș fi făcut astăzi probabil această emisiune aici Întrebarea este de ce am mai luat eu bătaie, de ce am mai luat eu compase din alea mari de lemn la palmă Eu mă rog n-am luat, v-am zis foarte mult, dar ți- a luat și poate n-au rămas pe matematică Deci, Adi, bună ziua! Alo? Bună ziua, vă ascultăm. Uh, uh, bună ziua, Moise. Am uh, să spun așa, oarecum, în ghilimele avantajul de a veni uh, din cei care au vorbit. Uh, o constatare proprie. Cei care au luat bătaie au fost destul de violenți și în exprimare. Da. Uh, cei, uh, domnișoara care nu au bătaie deloc, de, de exemplu, dinainte, am constatat că era foarte calmă și caldă în exprimare Ceea ce m-a plăcut, m-a surprins plăcut Nu știu Dar dacă e chiar așa cum spuneți dumneavoastră Eu având deja niște ani de experiență de, de lucru cu ascultătorii da? Da. Într-adevăr, sunt anumite persoane care trădează prin voce Un anume echilibru emoțional exact. În plus față de asta, altele Exact asta vreau să spun okay. Mă rog, dacă vorbim doar de cei care au vorbit Că poate nu e o regulă generală dacă eu să vorbesc despre mine, cred că sunt campionul la luat bătaie și nu de la profesor, nu de la o să fie comic când am să spun că atunci când luam bătaie de la profesori, mi se părea ceva ușor și normal mi se părea. Tot din generația noastră știm ce înseamnă furtunul de la mașina de rufe, da? știm mm. ce înseamnă acel furtun. Știm de când am luat bătaie cu el, trebuie să fac eu, da, și am mai luat bătaie și cu cleștele de rufe cu care se scuteau rufele din cazan. Ăla de lemn. Era o parte ruptă avea când de fier la capăt, eu eram bătut cu partea cu fierul. De părinți, înțeleg. De mama. Uh -huh. Culmea este că prietenul meu, Costel, la bătut mai rău, cu biciu. Era bătut cu biciu. Adi... Mă bătea pentru că nu mă lăsa să umblu cu Costel, pentru că noi eram din aceeași, să spunem, tagmă socială atunci. Noi copiii nu înțelegeam asta. El era mai sărac, printre arinca. Printre bătăi care le luam, da. Adică ați ajuns director? Părinții ori? lui erau bețivi, Mama mea era profesoară, asta era singura diferență socială. Noi eram copii, colegi de clasă și eram prieteni. Și am luat multe bătăi, dar doar datorită faptului că eu umblam cu el. Da. Luam aceste bătăi de două, trei ori pe săptămână. Înțeleg foarte bine ceea ce spuneți, dar întrebarea e. Adică, hai să înțelegem și ce moral. Nu am ajuns a... nici mai bine, nici mai rău datorită acestor lucruri. Nu dintre voi director? Uh, nu, nu, am fost și printre altele, dar nu datorită acestui lucru. Ce pot să spun Dar m-a făcut să a am munca, nu, a destul, este petrolist, Costel este petrolist, da, câștigă este bine. lucrează pe, prin petrol, da, câștigă bine, dar mă rog, e într-o zonă unde cred că și el la rândul lui face același lucru cu copiii. Ok, Eu Adi nu mai avem timp, acum de patru luni, dar Da. vreau să scurtez, da. mă rog la Dumnezeu să nu fac niciodată acest lucru. Vă mulțumesc pentru telefon, vă mulțumesc tuturor și încerc scuze că n-ați putut intra mai, mult, mai mulți astăzi. Vă, vreau să vă fac o mărturisire pe acest final de emisiune, că și așa am făcut o grămadă astăzi la această emisiune. Vă mărturisesc că inițial am vrut să pun în dezbatere aici la România în direct dacă președintele României ar trebui sau nu să retragă ordinele steaua României antrenorilor Belu și Bitang. Mi-a fost frica însă că o să politizăm această dezbatere și că o să ne îndepărtăm practic de scopul ei, acela de a vorbi despre educația copiilor și de performanțe. Mâine e ziua copilului și vom continua cu dezbaterile despre copii și despre educație. România în direct cu mult siguran la Europa FM.